amma ba'du fa inna aslak alhadith kitabullah wa khair alhadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa shar al'umuri wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin bin nar sura rubail usma alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang pembahasan Isra' Sachiaini harus kita paham anggon teh smase karena al-ibraatu bi lafzi la bi khususi sabab ibrah pengajaran haruslah dikutip dari umumnya ayat bukannya pada satu-satu masa dituangkan ayat itu sekiranya al-Quran ditahsekan untuk sasaran yang telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka maknanya dia sudah expired padahal al-Quran ini sifatnya adalah seperti yang telah kita pelajari dalam maqsad maqasid al-Quran ini ada beberapa perkara yang penting yang telah kita bincangkan mesti pandangan Sheikh Dr Yusuf al-Qaradawi dalam Al-Anki Chabri memtajuk Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran pada satu masa yang terdahulu. Ayat yang terakhir ini saudara pendengar yang dimuliakan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim Yaitu jalan orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukanlah jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tafsiran para ulama metodologi yang terdahulu para ulama salaf Berbeza daripada ulama khalaf Ulama salaf amat berjaga-jaga Dalam menisbahkan satu sifat Bimbang sekiranya mereka ini Terlanjur dalam bicara, dalam perkataan dan tulisan Menisbahkan kepada Allah SWT Satu perkara yang tidak wajar baginya Kerana kita belajar bersama-sama Dalam Al-Quran Al-Karim, pendekatan Al-Quran ini Allah SWT Mengajar kita, dia satu perkara yang baik Dinisbahkan kepada Allah SWT Sebaliknya kalau perkara itu, perkara yang kurang baik Jangan dinisbah, melainkan kepada diri kita sendiri Kita lihat Sebagai contohnya para ulama ahli tafsir Contohnya isyad al-aqlis salim Ila mazair kitab al-karim Tafsir al-imam, Sheikh abis-suud seorang ulama mazir hanafi yang terkemuka Yang mentafsirkan Quran Dari surut balagahnya Beliau mengemukakan lihat ayat-ayat Allah SWT Contohnya Dalam surah syuara Yang pernah kita tafsirkan satu masa yang terdahulu ayat yang ke-78 hingga 80 allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wa yashfin ini cerita Nabi Allah Ibrahim beliau ceritakan bahawa Allah lah yang menjadikan aku dan hidayah padaku dia yang aku makan Dia aku minum tetapi bila aku sakit dialah yang menyembuhkan kita dah belajar sama-sama apa Nabi Ibrahim telah disebut di sini wa idha amrabani fa yashfin kalau dia sakitkan aku dia bagi kepadaku ubat Allah. Allah mengajar kita mengikut kalam Nabi Allah Ibrahim di sini, at Nabi Allah Ibrahim tidak dikatakan begitu untuk mengelakkan penisbahan penyandaran kepada Allah SWT. wa taala perkara-perkara yang kuhamulid. Begitu juga kalau kita lihat cerita tentang jin yang masuk Islam, merujuk surah al-jin ayat ke-10. Allah menjelaskan, wa annala nadri asharun urida min fil ard an arad bihim Rabbuhum rashada jin ini berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kami tidak tahu apakah keburukan yang dikehendaki terhadap penghuni bumi ataupun Tuhan mereka mengkehendaki untuk mereka itu petunjuk ini golongan jin Islam ni mereka berkata Allah ajar kita supaya mengikut contoh jin Islam yang saleh ini mereka berkata wa anana la nadri asharun urida biman fil ard dan kami tidak tahu apakah keburukan dikehendaki terhadap penghuni bumi Ataupun Tuhan mengkehendaki untuk mereka petunjuk Berarti ayat ini tidak berbunyi dalam bahasa bayu Kami tidak tahu apakah Allah mengkehendaki untuk mereka keburukan di bumi Ataupun Allah mengkehendaki mereka petunjuk Tidak Tapi Allah ajar kita jangan nisbahkan keburukan kepada Allah Subhanahu SWT Jadi golongan jin yang beriman ini pun menggunakan usul yang sama Katanya kami tidak tahu apakah keburukan dikehendaki terhadap penghuni bumi Padahal keburukan itu ketentuan Allah juga jadi di sini dalam adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Jadi ulama salaf tafsiran al-mufassirin al-salaf, ulama salaf ini mengatakan bahawa dalam perkara seumpama kita jangan mengatakan apa-apa melainkan apa yang Allah Subhanahu Wa sebut sudah memadai. Tapi dalam kuliah yang terdahulu kita wajar juga melihat pandangan al-khalaf kerana mereka ini saling menyempurnakan antara satu sama lain. Dan kefahaman khalaf juga dibina di atas kefahaman salaf. Jadi pandangan Syekh Tahir Ibn Ashur Yang Tanwir Amatlah menarik Kemarahan Yang yang mempunyai Asas itu Ditegakkan di atas 5 potensi 5 perkara Di atas 3 perkara Yang pertama namanya Al-Iffah Yang kedua namanya Al-Hikmah Dan yang ketiga namanya Al-Syajah Kalau kemurkaan tersebut Semarah tersebut, tersebut Lakukan Al-Iffah Israh maknanya kesucian diri Maka ia adalah satu yang amat dituntut Begitu juga kalau kemarahan itu Berpunca daripada al-hikmah Kebijaksanaan Seorang ayah suruh nak belajar ayah Dia marah bila tidak belajar Kerana kebijaksanaan ayah ini Ayah menjadi orang bijak kerana ayah belajar Kalau kamu tidak belajar Kamu akan menjadi pembuk sampah sebagai contoh Itu kemarahan yang bagus Begitu juga kemarahan asyjah, Bila berfungsikan kepada keberanian jadi marah ni Allah SWT Maksudnya Allah SWT ada apa yang mereka sifatkan Allah SWT punya kemurkaan Kemurkaan Allah lah Berdasarkan kepada tiga perkara Untuk kebaikan makhluk sebenarnya Sadar pendengar ini muliakan Allah sekalian Ini telah kita huraikan pada kuliah lalu Sebagai satu sehentuh recap Perbincangan tersebut Jadi ayat yang perhabisan dari surah Al-Fatihah ini Allah SWT menghendaki kita supaya berdoa selalu biar kita ni dapat petunjuk dapat bantuan dapat bimbingan daripada Allah Subhanahuwataala. Banyakkan berdoa Allahumma hadini wa sabbitni. Allahumma sabbitni waj'alni hadiyan mahdiyah Allahumma sabbitni waj'alni hadiyan mahdiyah Allahumma sabbitni Allah Allahu tetapkan aku waj'alni hadiyan jadikan aku ni pemberi petunjuk Mahdiyah, tempat untuk petunjuk itu turun. Doa ini saudara pendengar ini rakan dan dikasih Allah sekian boleh kita kongsikan usi kitab Yang namanya satu-satu doa dari hadis-hadis sahih Baik, kita berdoa pada Allah Menjauhi sifat Yahud dan juga Al-Nasara Ini pandangan kebanyakan para ulama Ahlu tafsir Yang kutubi walaupun juga pandangan daripada Mujahid Ketadah dan lain-lain Bahawasanya Al-Maghdubi alaihimi Laisa khasan Bil-Yahud Bukan saja khusus untuk ulama Yahud Malahan Al-Mushriqin Kullihim Ulama Al-Mushriqin bersama dan juga az-zalimin yang masuk ke sini al-munafiqun ataupun al-munafiqin walawanna golongan, golongan munafiq ini iaitu munafiq yang dimaksudkan munafiq di sudut akidah bukan munafiq di sudut akhlak kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita sifat munafik itu pada tiga atau empat perkara kalau kesemuanya ada pada seseorang eloklah ditinggalkan supaya dia tidak terdedah kepada ancaman yang besar jadi munafik yang sebenar-benarnya kalau ada satu sifat pada kita tinggalkan Jangan biar ia menjadi kanser Menyerang habis Semua sikap itu Dengan ikir dia seorang Takut-takut terjerumus Dia masuk dalam munafik nifab Dari sudut apidah Ini satu pandangan yang menarik Kita berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Menjauhi golongan musyrikun Jangan ikut golongan musyrikin Dan juga munafikin ini Tapi masalahnya Makan kita tak jaga Apa yang boleh makan Makan Alasannya kerana Benda itu halal Bayangkan Saya ada benda yang ini Dekat bahasa kan? Kita harus berjaga-jaga, kena makan sebab warak dalam pemakanan. Kita nak makan di sebuah restoran. Restoran ini milik orang Islam betul. Tapi di sebelahnya bukan orang Islam. Dan yang kita bimbang pinggan mangkuknya bercampur. Kalau bila dia order sate oleh orang bukan Islam, sate itu dimasak katelah di kedai orang Islam. Pinggan ini bawa pergi kepada orang bukan Islam. Nanti bertukar pula pergi kepada orang Islam. Pinggan mangkuk boleh bertukar. Kalau kita ni orang yang warak, kita berjaga. Allah ini tidak boleh makan di sini kerana makan ini akan masuk dalam tubuh kita menempah hati kalau kita berhenti di mana-mana petronas station kita boleh beli roti dan makan tidak mudarat apa-apa jangan disebabkan makanan seumpama itu kita sanggup mengorbankan diri kita menjejaskan kemanisan dan ibarat kepada Allah kerana makanan menempuh hati Telah kita jelaskan dua musibah yang berlaku kalau makanan ini tidak diambil peduli yang pertama hatinya dikas kerana dalam hadis yang sahih riwayat Al-Tirmidzi, inilah abdah, jika dia melakukan kesalahan, nuket di dalam hatinya nuket soudah, nuket soudah. Jika dia pergi dan meminta maaf dan bertobat, suci hatinya. Dan jika dia kembali, meningkatnya hingga dia mengisi hatinya. Orang yang Allah katakan, "Kala orang-orang yang beriman pada hati mereka, mereka tidak akan mengatakan, 'Sesungguhnya Allah telah kalau dia bertawabat, hatinya dibesih titik hitam itu Tapi kalau dia mengulangi, titik hitam itu kembali semula Hingga membesar dalam hatinya Sehingga menjadi hitam, legam Maka itulah yang Allah maksudkan dalam ayat Surah Al-Mutaffifin Sekali-kali tidak Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu telah menutup pintu hati mereka RAN ran ala qulubi imran maknanya berkarat hati itu menjadi hitam. Yang kedua sekali kita makan makanan golongan al aliyahul nasara ini musyrikun amatan kita tak mikir sah tak ambil peduli. entah dia yang tidak halal ni kita main makan saja. La tuqbalu <tostim> salatu min ghairi tahur wa la salatu min gulul. Salat tidak akan diterima kalau kita makan dengan semua yang haram. Yang ketiga, Yang amat menakutkan, doa tidak dimakbulkan dan zuriat jadi zuriat yang jahat. So, ini, yang keempat orang makan makanan haram ni akan dibakar dalam pinaka sampai hilang lemak yang mengandungi yang dibina di atas dari semua-semua yang haram itu kulu lahmin nabah camin haram penaruh ulabi dalam hadis dari Ahmad dan juga cermizi setiap daging yang tumbuh daripada semua yang haram maka nerakalah yang paling layak untuk ini. yang kelima orang yang makan yang haram ini, makan makanan Yahudi dan Nasarah ni anak-anak muda yang harus kita perhatikan bagi ingatan kepada mereka anakku kalau tak makan pun tidak apa-apa nak Pergilah makan, walaupun gerai saja Cukup untuk kamu, ada kekuatan untuk kamu Supaya hati kamu bersih nah? Pesan kepada anak-anak kita yang keluar Ke Asrama baik Ke Universiti baik, jangan ambil makan sahaja Makanan-makanan yang kononnya menampakkan Prestige dengan nama-nama Yang pelbagai, yang kebanyakannya tidak diambil berat oleh pengusaha-pengusahanya Pada mana sumber makanan tersebut diambil Orang yang makan Berjaga-jaga yang semua yang halal ini Allah janji untuk dia famanit tabaqash faman itaqash shubahat faqad sabra alidi wa urdih orang yang menghindari perkara-perkara syubhat sebenarnya dia menjaga kesucian agama dan kehormatan diri ini namanya iffa asif orang yang mulia seperti ini dapat menjaga diri di mana sahaja berada kesan dari makan yang diambil Yang kedua sekali orang yang makan di semua yang haram ini sumber daripada Yahud dan juga Sarah main makan saja ini Selangkan kita doa selalu dalam salat kita ihdinash siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin berkali-kali baca. Tapi benda yang remeh-remeh seperti ini pun kita tidak ambil Orang yang makan dari semua yang tidak jelas mencontohi makanan golongan Yahud dan juga Nasara. Mereka ini akan hilang secara cemburu. Cemburu yang telah kita pelajari dalam kuliah yang lalu. Laa ahada aghyaru minallah. Walidzalika haramal fawahish ma zahara minha wamabatan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi menjelaskan tidak ada seorang yang lebih cemburu ya Allah Subhanahu orang yang tidak menjaga semua makanan ini menyebabkan dia akan mengharamkan buatan-buatannya Allah halalkan dan menghalalkan buatan yang Allah haramkan Allah cambuk daripada dirinya satu standard satu piawaian yang merasakan keperluan untuk menjaga batasan-batasan Allah kerana dia sudah melanggar pandangan tersebut Allah ini cukup cemburu sebab diharamkan untuk kita makan Semua-semua yang haram melakukan yang haram kerana Allah bersifat ghirah Ghirah dimaksudkan iaitu Cemburu pada perkara-perkara yang dilarang oleh ini Jadi jika kecemburuan Allah ini Dibuktikan dengan haram dengan segala kemungkaran Maka kecemburuan yang ada pada kita orang Islam Patutlah dilakukan dengan menjauhi segala kemungkaran tersebut Dan mengambil makanan secara tidak halal Menunjukkan pada orang itu Sudah tidak ada lagi kecemburuan Dayus namanya jika ini menjadi kebiasaan maka hilanglah sensitiviti terhadap segala kejahatan dan kemungkaran bahkan seseorang itu pula akan menjadi sumber kejahatan dan kemungkaran itu ini tanya kita cerita tentang sifat al-magdub alaihim al-abdhalim walaupun murka'i Allah, golongan yang sesat jadi awasi diri kita sedang, nak minum pastikan minuman yang halal, bukannya minuman minuman, golongan yang dibenci Allah al-magdub alaihim dan juga al makan, pastikan makanan ini menghidangkan, dihidangkan oleh mereka yang tidak bersifat dengan sifat demikian pengusahnya bukan daripada kalangan yang semikian percaya pada benda-benda semikian biarlah kita makan di kedai yang sederhana daripada kita makan di kedai yang kelihatan prestige tetapi dia menyebabkan hati menjadi hitam dan melakukan maksiat itu ada tarikan, sehingga nak melakukan ketaatan pula, berbagai-bagai alasannya insyaAllah kita akan mereka sedikit lagi berkaitan dengan Al-Makdubi alaihim aladhalin pada kuliah kanata Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam Walhamdulillahi alamin Wa barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh